Mühtərəm müsəlmən qardaş qobacılarım Alnınızı Allahın salamı ilə salamlayıb deyirəm Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərakətuh <Gülüyor> Həmişəki kimi Həmin özümə həm də sizə Allah'tan qorxmalı, təqvalı olmağa nəsviyyət edirəm Həqiqətən təqva Allah qorxusu hər bir şeyin asarıdır Hər bir şeyin xüsusən də Elmə nail olmaq üçünün Allahdan qorxmaq, günahlardan çəkilmək başlıca amillərdən biridir Və ki, ibn-i Cərrəhə şahid Sufyan-i Səvri Mezir Şafiq Rahimə Allah bunu göstərir Şahid etdim Və ki, ifçin zəifliyindən Təvsiyyəsi bu oldu, əl çək, əl çək asiliyindən Nə vaxta qədər asiliyə edəcəksiniz? O vaxta qədər də bildikləriniz də yadınızdan çıxacaq Sahabələrdən biri Vaxmayaraşı sahabə idi Asili etdi Asili etdi Və hətta dinindən döndü Düz yoldan, sırat-ı müstəqim yolundan çıxdı Allah s.ə. mərhəmətlidir Allahın mərhəməti genişdir Lakin Qəzəbi gəldiyi zaman Artıq onun qəzəbindən heç kəs Heç kəsi qurtara bilməz Ona Allahın qəzəbindən Allahın özünə sığınırıq Allah bizi qorusun, o dərəcəyə gətirib çıxarmasın Şeytan bizi o dərəcəyə gəlib çıxartmasın ki, artıq Allahın səbri tükənsin Kafirlərə qarşı, münafiqlərə qarşı səbri tükəndiyi kimi Bizə qarşı da elə bir bəla gəlməsin Yenə mövzu <coughs> cihad barəsindədir Bir daha təkrar edirəm ki, bu İbn Kayyim İbrahimullahın tertibidir. Mən bunu məqsəd yönlü olaraq danışmıram. İbn Kayyim İbrahimullah tərtib bu cür tərtib edib. Özü səfərdə səfərdə içən bu kitabı yazıb. 3-cü cilti artıq gətirib, cildin üzünə çatmışam. Ola bilər bəzilərində bu müəyyən rəy formalaşdırsın. Haçan Allah Hər şeyi yaxşı bilir İbn-i Qəyim Allah Çox gözəl hədis gətirir Özü də hafizəsindən Məraqlısı burasındadır ki Bu kitabı səfərdə yazarkən Bütün ayə və hədisləri Hafizəsindən yazıb Onun hafizəsi dəhşətli olub Çox dəhşət Hafizəsindən o qədər şeyi yazmaq çox Çətindir Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmin tamiş oğlu Cəfər əlinin, əlinin, əlinin, qardaşı Cəfər ibn Əbi Talib və onun tərəfdarları hicrat edir. Hicrat edir və Əşari qəbiləsindən olanlar Əbu Musa Əşari, Abdullah ibn Qays başta olaraq öz tərəftarları ilə bircə onlar da hicrət edir və bu Musəl Əşəri radiyallahu anhu deyir ki biz Yəməndə idik Yəməndə idik Peygamber s.ə.mənin hicrət etdiyini işitdik və hicrət etdik mən və qardaşlarım hicrət etdik onların arasında ən az yaşlı olan mən idim bizim sayımız əlli neçə nəfər idi gəmiyə minib Həbəşistan diyarına gəlib çatdıq Necaşinin olduğu yerdir Necaşi da həm Cəhər ibn Əbi Talib onun sahabə, hem onun və onun tərəftarlarını həm də Həbə Musa Ələşəri və onun tərəftarlarını çox gözəl qarşılayır Cəhər ibn Əbi Talib və dedi. dedi ki bizi buraya Peygamber sallallahu aleyhi Hicrət etməyə Peygamber sallallahu əmr edir onlara. Və elə isə siz də bizimlə bərabər qalan bir yerdə bir müddət qaldıqdan sonra hamısı birlikdə Peygamber sallallahu aleyhi ve yanına hicrət edir. Və bu da baş verir Xeybər fəthul-unğuz zaman. Xeybər fəthul-unğuz zamanı onlar Peygamber sallallahu aleyhi yanına hicrət edir. Və Rasullullah sallallahu baxmayaraq ki onlar O döyüşdə iştirak etmirlər Xeybərdə iştirak etmirlər Lakin Xeybərdən əldə olunmuş qənimətlərdən Onlar üçün də pay ayırır Onlara da o qənimətlərdən pay verir Sonra Xəsmə <coughs> bint Amis Radiyallahu anhə Deyir ki Hafsanın Allah ona razı olsun Ömər Radiyallahu anhın qızıdır Hafsanın yanına gəldim və bu vaxt Ömər də onun yanına gəldi və mənim barəmdə soruşdu, dedi ki, bu kimdir? Hafsadan soruşur ki, bu kimdir? Hafsa radiyallahu anhə ki, bu əsmadır. Hicrət edən əsma. Ömər radiyallahu anhə deyir ki, biz sizi hicrət etməkdə qabaqladıq. Vəli, Ömər onun yanında olanlar peygamber sallallahu yanına onlardan əvvəl icra ediblər. Və deyir biz peyğəmbər sallallahu aleyhi sizdən daha yaxınıq, daha sevimliyik. Qadın qəzəblənir. Qəzəblənir və deyir şey Ömər, Allahan dolsun ki biz peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Biz onu çox seviridik və azların qarını doy doyudurardık. Cahillərə də qəzəbimiz tutardı. Və biz uzaq bir diyarda, qəriblikdə idik. Bunlar, bütün bunları biz, bütün bunları biz Allah xatirini edərdik. Baxın, Allah xatirini etməyin, indi görün, nəticəsi necə olacaq? Hər nə isə Allah xatirini edirsənsə, nəticəsi yalnız sənin özün üçün fayda verir. Allah xatirini edənə, Allah da öz Neymətini artıqlaması ilə verir. Və bir də rəsulu xatırını, rəsullullah s.ə.v. xatırına, yəni onun əmrini yerinə yetirərək, ona Allah şərik qoşmaq olmaz. Məsələn, dedikdə ki, kimin hicrəti Allah qalın rəsulu üçün olarsa, onların xatırını olarsa, o demək deyir ki, Allah xatırına və rəsulu xatırına rəsuluna Allah şərik qoşasan. Allah üçün səmimi etiqadla, rəsullullah s.ə.v. sünnəsinə tabi olarak əmrini yerinə yetirərək bu, belə başa düşülür sonra deyir ki Allah hənd olsun ki Peyğambar s.ə.v bu qarada xəbər verməyincə mən nə yemək yiyəcəyəm, nə də su içəcəyəm çünki biz bu yolda əziyyətlər çəkmişik, əzab əziyyətlər çəkmişik sən də bizim əzab əziyyətimizi pus edirsən Və radiyallahu anhəyədir, Peygamber sallallahu aleyhəmə xəbər verir Deyir ki, ya Resulullah, mən Allah'ın da olsun ki, sənə dediklərimdə nə bir yalan var, Allah'ın deyir Dediklərimdə nə bir yalan var, nə bir şey əlavə edirəm dediklərimə, nə də əskildirəm Necə var, elə də deyəcəyəm Allah'ın deyir Peygamber sallallahu aleyhəmə deyir ey Allah'ın ilçisi Onlar radiyallahu anhəyədir, belə belə dedir Və Rasulullah s. S. deyir ki, bəs sən ona nə dedin? Deyir, mən də ona belə-belə dedim. Ravi bunu izah etmir, çünki artıq o söhbəti siz eşitdiniz. Onlar nə dedi və əsma ona nə cavab verdi? Bunu dedikdən sonra Peyqəmbar s.a.v deyir ki, siz əqiqətən mənə yaxınsınız. Onlar da mənə yaxındır. Lakin onlar bir dəfə icrət edirik. Siz isə iki dəfə icrət etmişsiniz. İki dəfə icrət görə siz mənə daha yaxınsınız Sonra bu Musəl Əşari Radiyallahu anh deyir ki Biz İki dəfə icrət edənlər Daima bununla fəxr edərdik Resulullah s.a.v Onları tərifləyib Bu məsələdə Ömərdən üstün hesab edib Baxın Müəyyən bir məsələdə Müəyyən bir məsələdə Hansısa sahabə Hansısa sahabədən üstün ola bilər Umunu götürdükdə isə ən üstünə bu Vəkirdir, sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali radiyallahu anhım, sonra isə yerdə qalan sahə bilər. Amma tək-tək götürəndə hər birinə Peyğəmbər s.ə.v özünə görə güzəl xüsusiyyətlə ya müjdələyib, ya tərifləyib. Məsələn, Sadibini Muaz radiyallahu anhım ərş onun ölümünə titirəyib. Hanzalə Mələkilər onu yiyib, Şah ya, yalnız bu sahabəyə xas olub bu. Uqqaşa, İbn-i 70 bin soruqsasız cənnətə girenlərdən biri və s. O qədər ilə sahabələr olub ki, xüsusən Peyğəmbər s.a.v onları müjdələyib ki, sənə, məsələ Xadizə r.ə. Allah s.a.v özü ona salam göndərir. Zəbrail gəlir, deyir ki, Xadizə gəldikdə, deyərsən ki, Allah ona salam göndərir. Şəxsən ona. Yəni, xüsusən Xadizəyə, radiyallahu anhəyə, heç prekəmbər s.ə.v. özünə xüsusən salam gəldiyi varid olmayıb, ravayət olmayıb. Amma Xadizə, radiyallahu anhəyə gəlir. Salam göndərir həm onun, həm Allahın salamını, həm də Cəbrail əleyhissalam deyir, həm də mənim salamını çatdır. Fikir verir, həm də mənim salamını çatdır. Buna... Bir çox belə rəvayətlər var ki, sahabələr belə şeylərdə sevinərdilər. Məsələn, Zeynəb radiyallahan hə, daima fəxr edirdi, deyirdi ki, sizin hər birinizi vəliniz əra verib, məni isə Allah subhanət alə, yeddisəm adam da o tərəfə Peyğəmbər s.ə.vələ nişamı bağlayıb. Allah s.ə.vələ əmr ki, zeyd onu boşadıqdan sonra sən onunla evlən və e bunu Allah fəxr edir belə qabayətlər çoxdur və burada olan Cəhfəl ibn-i Əbi Talib r.ədəyəlləni başqa bir hədistə <gülüyor> deyir ki Peyğəmbər s.ə.vələmin yanına gəldiyin siz bir Rasulullah s.ə.v-in əxlaqına baxın Hələmbar s.ə.v-in yanına gəldiyin Və Alınından öpüb dedi İndi məsələn Hər hansı bir alimin Alınından öpdükdə Samad elə bilir ki, bu şirk edir Amma gedib daşı divarı öpəndə Heç şirk barəsində düşünmürlər Hər hansı bir adamın Alınından öpəndə Başından öpəndə Dərhal onu nəyəsə yozurlar Amma yerib daştı var yoyanda o yozan yazdıkları şeylər yadlarla düşmür iç. Peygamber sallallahu aleyhi ibn Əbi Talibin ağlından öpür. Dəlildir ki sevmək, eş sevdiğin, məhəbbət bəslədiyin şəxsin ağlından başından öpə bilərsən. Öpür və deyr: İnşallah e, Allah an dolsun. Mən bilmirəm. Xeybərin fəthinə sevinim yoxsa sənin gəlişinə subhanınla gör nə ilə, müqayisə etdi xeybər fəthollu o qədər qədimətlər müsəlmanlar qələbə çalıb onunla bir dənə Cəhfər ibn-i Ami Talib radiyallahu anh onun gəlişini eyni tutdu ki, bilmirəm hansı nəsibinə çünki uzun müddət onu görmürdü və həqiqətən Cəhfər ibn-i Ami Talib radiyallahu anh layiqli sahabə idi Nəcaşiyə hüccət qaldıran o oldur sahabeler Sahabələ 15 kişi və 2 qadın bir ilk dəfə icraət etdikdə Başsana. Dureş iki şəxs Amr ibn el-As və başqa bir o zaman müşrik olan iki şəxsi göndərdi Nezaşin yanına onlarla bərabər bir çox ənam, qız oldu, yun və s. Hədiyyə idi. Nəcaşiyə ki, həmən o 17 nəfəri geri qaytarsan. Onlara təslim etsin. Və Nəcaşiyə ilk əvvəl onları təslim etmək istədi. Çünki onların dediklərini eşitdi ki, Peyğəmbər peydə olub, yaxşılıq əmr edir namaz qulmağa, tək Allah ibadətə əmr edir və s.a. Bunu eşitdi. Dədi kifayətdir. E, bu qədər eşitdim, bəsdir. Götünü aparımdılar. Lakin Cəfər ibnəbü Talib radiyalların honu, Qışqırıb deyir ki, Peyğəmbər salı bizi bura göndərdikdə demişdi ki, sən ədalətlisən, ədalətlisən, zülm etmirsən, axıra qədər şahidi olanın şahidini dinləyirsən. Və bu pat şahidi özündə soğuşdurmadı ki, axıra qədər dinləməmiş onları cəzalandırır. Və imkan verdi, imkan verdi ki, deyin görək nə demək istəyirsiniz və o Məriyyən surəsinin ayələrini oxudur ayələr də elə şeydir ki kafirin də qəlbini yumuşa alınır. dili ilə inatkarlıq göstərib onu qəbul etməsə də lakin qəlbi onu təsdiq edir bəli kafirlərdən bir neçəsi Əbu Cəhildə başda olmaqla ayrı-ayrı yollarla gəli Peyğəmbər s.ə.v. Quran oxuduğunu dinləyir sonra isə geri qayıtlıqda hamısı bir yerdə rastlaşır və sözü bir yerə qoyurlar ki, bir daha gəlib onu dinləməyək. Dinləsək bizi də yoldan çıxaracaq. Lakin səhərisi gün, biri göründən xəbərsiz yenə gəlib dinləyirlər ki, görə indi nə oxuyur və yenə qayıtlıqda başa düşürlər ki, həqiqətən bu Allahın elçisidir. Salman Farisi, radiyallahu anh ağacda xurma dərərkən öz ağasına Yahudi olur ağası Onun qohumu gəlir, deyir ki Flankas artıq peydə olub Onlar bilirlər ki Peyğambar s.a.v-in dediyi İnsan kəlabına oxşamır Onlar ibn-i xatdaq Eşidir ki, Peyğambar sav oxuyur Və Öz-özünə fikirləşir ki Bu deyəsən sehirdir Artıq bu yoldan çıxarır Və Peyğambar sav gəlir o yerə çıxır Ayədə ki, heç sehirdə deyil Siz nə qədər az düşünürsünüz fikirləşir ki bu deyəsən kahindir. Qəlbi məh quda. <gülüyor> Davazan ikinci aya gəlir. Bu is kahin sözü də deyil. Amma təcəbbülənir. Həmçinin bacısını gəlir vurur. Bacısının erinə də vurur Ərəb ibnə Hattab radhiyallahu anhu. Bu ayələrin oxunan kimi dərhal qəlbi yumşalır və başa düşür. Quran ayələri elə şey idi ki, onu oxun oxundu oxundu oxundu oxunduğu zaman möminlərin qalbi titrəyir. Gözləri də yaşla dolur Onlar başa düşür, imanı artır Lakin kafirlər qəbul eləməsə də Qəbul eləməsə də Onlar üçün hüccət olur Gəl bunu ehtiraf edir O çox gözəl başa düşür ki Allah Subhanətə aləm dedikləri baş verir yavaş yavaş Özləri də bunu müşahidə edir Və bilirlər ki, qiyamət də gələcək Lakin, indi görəcəksiniz Rəvayət gələcək indi Peygamber s.ə.v. Yahudilərdən soruşur ki Məhsə Oraya vaid gələndə deyəcəm Yeri gələndə deyəcəm inşallah Lakin burada bir maraqlı bir şey var Cəhfar ibn-i Nəbi Talib Radiyallahu anh Peyğəmbər sallallı Onu bu cür sevməsinin Başqa bir səbəbi də var Yeganə sahabədir ki Cənnətdə ona Allah s.a.qanad verib Qanad Nə üçün? Muqtə döyüşündə Radiyallahu anh proferlər onun qollarını kəsir. Deməli sahabelər eşidir ki, Herakl öz qoşunu ilə onlar tərəfə gəlir və dəstə yaradır 3000-dən ibarət. 3000-dən ibarət yüz ə yaxın qoşuna qarşı. 3000-dən ibarət qoşunun 100.000-ə yaxın qoşuna qarşı dəstə yaradır. Onların başına Zeyd ibn Hərisəni baş qoyur və deyir ki, əgər o şəhid olarsa Cəhər ibn Əbi Talib radiyallahu anhına başçı qoyarsınız Artıq bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Zeyd ibn-i Əl isə şəhid olacaq Cəhər ibn Əbi Talib şəhid olarsa Şəhidlikdən danışıram, başqa şey fikirləşməyin Cəhər ibn Əbi Talib radiyallahu şəhid olarsa yerinə Ee, Abdullah ibn-i Ravahın Abdullah ibn-i Ravahını qoyarsınız Bu da dəlildir ki, Cəhər ibn-i Talib də Şəhid olacaq Və o, Abdullah ibn-i Ravahada şəhid olduqdan sonra İstədiyiniz şəxsi seçib Başçı qoya bilərsiniz Üç min nəfər Sahabələr hamısı yaqın bilir ki, bunların Heç birisi haqqa etməz Belə düşünürlər Və Onların mütləq köməyə ehtiyacı var Eyni cəmaatdan idilər eyni bir əmirləri var idi və həmısı da bilirdilər ki, onların köməyə ehtiyacı var, ləkin heç biri əmirdən izazəsiz onlara köməyə etməyə getməli. Bu nəyə dəvalət edir? Bu nə dəvalət edir ki, izazəsiz heç kəs, heç kəsə gedib köməyə etməyə ixtiyarı çatmır. Haramdır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v qadar etmişdi onlara və sahabələr də itaət edirdi. Yə gərək sahabələrdən olaq 2000 əhəbabələrdən dəqiq olaq ictihad edək ki, yox. Hal-hazırkı dövrdə, hal-hazırkı dövr o dövrdən fərqlənir. İndi getmək olar. Ya da ki, peyğəmbər sallalləyin sünnəsinə tabi olub əməl etməliyik. bu döyüşdə üçü də şəhid olur. Cəfər ibn Əbir paləbin qollarını kəsirlər, sonra da Buna görə peyğəmbər sallalləyin ona cənnətdə Allah qana verəcək. Və sonra Xalid ibn Vəlid radıallahu Halid-i Nualid də soxaqlı sərkərdə olur. Arxada olanları qabağa keçirir, qabağdakıları arxaya və düşmən baxır görür ki, tamam başqa adamlarla vuruşur. Dünənki adamlar deyil və elə zənn ki, onlara kömək gəlib. Və deyir ki, dünən bunlarla bazarmırdıq, bunların nə kömək yox idi. İndi artıq bunlara kömək gəlib, tamam bunlara ucuzaraq geri qayıdırlar. Bu özü də qələbə deməkdir, üç min nəfərlə düşməni geri oturtmaq qorxutmaq, özü də qələbədir. Bəli, onların sayı, ya da Xalid ibn Valid radiyallahu anh onun o taktikası değildi onlara qorxudan. onları qorxudan Allahid. Allah id. Allah s.a.q. Ali İmran surəsində deyir Sənul ki, fikulü billəzəynə kəfəru və ümə əşrəku billəhim ələ münəzzil əleyhim sultanəm. Onların qəlblərinə qorxu salacaq. Ona görə ki, onlar Allah'a əsasız olaraq, dəlilsiz olaraq, şəric qoşullar. Bəli. Kafirlər hal-hazır ki, dövrdə də qorxurlar. Kafir kafirdir. 10 il bundan qabaq olsun, ya 100 il bundan qabaq olsun, kafir, onsuda kafirdir. Allaha onun qəlbində əminlik, arxainçılır yoxdur. Bu bir. ikincisi də, o elə bilir ki, təkcə tə dünya üçün yaşayır. Məqsəd yoxdur. Bu da iki. Onun məqsədi haradasa nəhayət verir, sona satır. Ancaq müsəl müsəlmanın məqsədi sonsuzdur. Xeybərdə <coughs> Peyğəmbər Sələmə Zeynəb bin Tülhəris adlı bir yahudi qadın yeməyə ət verir, pişmiş ət və ətin isə də zəhər qatır. Zəhər qatır və Rasulullah Sələm bir loxma yiyən kimi hiss edir bunu. Sonra da artıq yemir və onların axsaqqallarını çağırır bayaq dediyim mənist çağırır deyir ki mən sizə mən sizdən bir şey barədə soruşacağım düzünü deyir bu <gülüyor> sizin atanız kim deyir? deyir kəs deyir əgər mən sizə doğru bir xəbər versən mənə inanarsınız deyirlər əlbəttə ki sizin atanız filan kəsdir Yəudilər dərhal başa düşür ki, Peyğəmbər s.ə.v-i alqada bilməyəcəklər. Bir, i̇kinci xəbər, ikinci başqa bir şey barəsində soruşacaq. Ona cavab verin. <coughs> deyir ki, cəhənnəm əhli kimlər olacaq? Baxın, cəhənnəm əhli kimlər olacaq? Onlar deyir ki, cəhənnəm əhli biz olacaq. Etiraf edirlər. Başqa rəvayət də gəlib ki, biz cəhənnəmə düşəcəyik. Lakin az bir müddətdən sonra oradan çıxacaq. İzahı da belədir ki, 19 mələk qoruyur cəhənnəmi. 19 mələkə birləşib qalib gələcəyik və cəhənnəmdən çıxacaq. O mələklərdən biri bəstir ki, yeri altı üst eləsin. Yer kürəsini altı üst eləsin. Bir dənəsi bəstir. Sayla deyir ki. Və sonra bunlar isə deyir ki, siz bizə kömək edərsiniz Rasulullah s.ə.v deyir ki, biz sizə kömək etməyəcəyik nə üçün siz mənim yeməyimə zəhər qatdınız fikir nə üçün mən nə etmişdim ki, sizə biz istədik səni yoxlayaq əgər sən yalancı sansa pəqəmbər deyilsənsə səni öldürək səndən canımız qurtarsın yox, pəqəmbərsənsə Bu zəhar sənə təsir etməyəcək Xeybər döyüşü 7-ci ildə olub Peyğəmbər s.a.v 10-ci ildə vəfat edib Bu zəhar ona təsir etməyib Və bu onu göstərək ki Həqiqətən o Peyğəmbər idi S.a.v Ona təsir etmədi Xeybər döyüşündən Bəzi nəticələr çıxarılıb əlimlər bəzi nəticələr çıxarıb. <coughs> Birincisi odur ki, haram aylarda boruşmaq caizdir. Haram aylarda boruşmaq caizdir. Necə? Peyqəmbər salsələ zilhiccə ayında bu müharibəni başlayıb. Lakin bəzi əlimlər deyir ki, məhrəm ayının axırında olub və icmanın rəyinə görə icmanın rəyinə görə başlanığı müharibə yox müdafiə olunaraq haram aylardan mü mü müharibə etmək olar başlanığı yox yəni ki, haram aylarında müsəlmanlar özləri hücum etməməlidirlər o haramdır o dört məsəbin fikridir dört məsəbin fikridir və dəlil də Mayda Suresi 2-ci ayəni gətirirlər Sizə Haram aylarında Döyüşmək edilməmişdir Həmçinin Bəqara Suresi 217-ci ayədə Eşi səndən Haram ayları Barəsində soruşurlar O aylarda Döyüşmək olarmı? De bu o aylarda döyüşmək böyük günahdır Böyük günah <coughs> Sonra müdafiə edilmə, müdafiə olunmaqlar. Sonra həmçinin <coughs> bu döyüşdə alındı ondan qənimətlərdən 3 pay verilmişdi. 3 pay süvarilərə, yəni atlılara Bir pay isə piyadalara bölmüşdü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni bu onu göstərir ki, patla döyüşənlər daha çox əziyyət çəkir və daha çox maliyyət əldə edir. Həmçinin yana faydalardan biri də budur ki, döyüş zamanı əgər yeməyə bir şey taparsansa, icazəsiz ondan yeyə bilərsən. Lakin artıq əldə olunmuş qənimətdən icazəsiz götürmək haramdır. Rasulullah sallallahu əleyhi və yanında Miran adlı quluqçu e, olur xidmətçisi. Davasının ipindən tut aparırmış. Hardansə qəfirlər oxatır və e, ox gəlir ona batır, ölür. Öldükdə səhabələr deyir ki, elhamdullah. Cənnətli idi. Və keramətə salan dəyə şey yox. Xeyr. İcazəsiz qənimətdən götürdüyü Əba onu üzərində cəhənnə modu qalayacaq, qalavlandıracaq, onu cəhənnəmə salacaq və icazəsiz qəlimətlərdən kim nə götürmüşdürsə gətirib geri qaytarır. Baxın, səhabələr zahirdən gördü ki, bu cihad vaxtı öldü, dərhal dedilər ki, cənnətlikdir və Peyğəmbər s.s. onların düzgün fikirdə olmadığını bəyan etdi. Və sindi biz zahirdən gördüyümüz şəxslərə necə deyə bilərik ki, ərhəm cənnətlikdir, şəhiddir və s. Biz deyə bilərik ki, inşallah Allah onu şəhidlərdən etsin, Allah onu cənnət etsin. Belə deyə bilərik, amma deyə bilmərik ki, o cənnətlikdir və s. Ümumiyyətlə, heç görürsünüz, Sabila bunu ciddi şəkildə dedi, lakin bəzi qardaşlar isteyza edərək deyirlər, Gördükdə ki, bir şəxs fasiqli edir, isteyza edib görürlər ki, bu, cənnət əhlindəndir, artıq özünün arxayındır və s. Bu isə küfürdür, kimisə isteyza edib demək ki, artıq bu, cənnət əhlindəndir və cəhənnəm əhlindəndir və s. Dini şeylərlə isteyza etmək küfürdür. Həmçinin bu döyüşdə, xeybar döyüşündə, eşyətinin, ev eşyəyinin əti və bir də siğə haram buyuruldu Fədəmbar s.ə.v bu döyüşdə bunu haram etdi və Şafii rəhmə Allah deyir ki hər bir müvəqqəti icazə verilmiş hər hansı bir əməl sonradan haram edildikdə bir daha icazə verilmirdi siğədən başqa Yalnız yeganə əməldir ki, çiğvə, bir nesil dəfə haram buyurulub, sonra icazə verilib. Haram buyurulub, sonra icazə verilib və haram, sonuncu dəfə haram buyuruldu, buyurulduqda Peygamber s.ə.v. deyir ki, qiyamətə qədər bu haram ödülür. Lakin xeybər döyüşündə ilk dəfə Peygamber s.ə.v. bunun haram etməsini rələyət edən sahabə kimdir? Kimdir sahabə? Əli, Əli radiyallahu anhəm hadi siravay dedik. İkinci dəfə nə zaman Haram buyurub? Fə Məkkənin fətkini nə? Əhsən. Məkkənin fətində Haram buyurub. Və Buhari Müslim-də hadis var. Deyir ki, Peyğam Əli rədiyallahu ənhu eşidir ki, ibn Abbas onu görüb deyir ki, özünə əl al. Nə etdi Peygamber s.ə.v xeybər döyüşündə artıq bunu və bir də ev eşyəyinin ətni haram buyurdu. Təəssüf ki, uxarı muslimlə bunun əksini dəlil gətirənlər nədənsə bunu dəlil gətirmir. Eyni mənbəyden gəlir bunlar. Eyni şeylərdir. Onu rəvayət edən isnadında olan sahabilər, həmçinin bunu da rəvayət edib. O rəvilər bu əksində rəvayət edib. Nə üçün biz birini qoyub, digərini tərk etməliyik? Lakin İbn Abbas Rədəlanına nə üçün belə fətva verirdi? Onu da izah edir İbn Qəyim. Dəkir o yalnız zəruri halda bunu etməyi izaza verirdi. Yəni, zəruri halda izinə etməməkdənsə sizə etmək daha yaxşıdır. İbn Abbas fikri idi. Lakin, sonda İbn Abbas da icmanın rəyinə qayıtdı. İcmanın, yəni bütün sahibələrinin rəyinə qayıtdı. Nəinki əhlişiyyə tərəfdən bu əməli icazə verirlər. Həmsinin əhlüsünlə tərəfdən de buna oxşar bir şeyi icazə verənlər var. Talaq niyyəti ilə evlənmək. Əli son adam bunu var Talaq niyyəti ilə evlənmək Məsələn, qadınla evlənilir, qadın esrə demir Niyyətində var ki, 5 aydan sonra onu boşayacaq O 5 aydan sonra boşayır Bu da haramdır İbn-i bəzi alimlər, bəzi şərtlərlə Bunu caza verir, lakin Səhih doğrusu budur ki, bu da haramdır Birincisi, qadına belə bir şey desən O, razılıq verməyəcək Həmsinin onun vəlisinə desən Razılıq verməyəcək Və bu da onu göstərir ki, əgər onu aldadırsanısa, müminə aldadırsanısa, deməli, Peyğəmbər s.ə.v-in ümmətindən çıxmış hesab olunursan. İman qalsa da, başın o yoldan çıxmış hesab olunursan. Peyğəmbər s.ə.v-xurmalara baxır, görür ki, üstünə yaxşı xırmalara düzülüb, tacir. Aşağıda isə çürüyü xırmalar. Və nə deyirdir? Məqəş, şənəfələ isə minnə zaldan bizdən deildir. Bizaldadan bizdən deildir. Öz mömin bacısını aldanan necə özünə arxaynlıqla müsəlman mömin deyə bilər. Bəli müsəlmandır, mömindir. Haçın bu çox irgənc, çox yaramaz işdir. Kim zalladı mə? İkinci isə peyğəmbər səxslə belə şey deyib. Rasulullah səxslə meydana gəldiyi qadınlar axıra qədər onunla qalır, heç birini Əli radiyallahu anh, Ömer, Abubək, hansı belə bir şeydir? Aleyküm. Allah razı olxan, heç biri belə şey etməyib. Nə onu, nə də bunu. Nə tavaq niyyəti ilə evlənməyib, nə də sığvəni onlardan heç biri etməyib. Əgər bu, öndə gedənlər, hər bir Allahın hökmünü birinci etməyə çalışanlar bu əməli etməyibsə, bu onu göstərir ki, iradəsi zəif olanlara müvəqqəti olaraq bu icaza verilirdi. O, o zaman. Sonra isə bu haram buyuruldu. Və elə olmasaydı, Peyğəmbər salsan deməzdi ki, əgər evlənmə imkanınız yoxdursa, oruç tutun. Deyərdik ki, gəlin tavad niyyəti ilə ki, gəlin sevgə edin. ki, gəlin başqa-başqa yollarla özünüzü rahatlayın. Lakin bütün bunları Peyğəmbər salsanla demədi. O dəlildir ki, o dəlildir ki, bütün bunlar haramdır. Bəsi qardaşlığa gəlib deyir ki, Axı, bu da deyib, başqa-başqa şeylər var, onları etmək olar. Və eğer Allah s.w. və yaxud Rasulullah s.ə.v ədəbsizliyə edib bu şeyi təfərrüatı ilə izah edəcəkdir ki, bunu belə etmək olmaz, bunu belə etmək olmaz. Hə? Yoxsa bir şeyi deməklə, hər bir şey onu müqayisə etməklə kifayətləndi Va düşüncəsi olan şəxs, bundan ibrət götürür və başa düşür ki, bütün başqa şeylər ona müqayisə olunur. <coughs> Həmçinin şey, hər hansı bir sonda-sonda sualı axırda verərsən. Həmçinin hər hansı bir hökmü ləğv etmək üçün vacib deyil ki, ləğv etdikdən sonra Yəni, o hökmü o əməli etdikdən sonra əlaqv edəsən. Resulullah Səhəm əmr etdi ki, bu yeməyi, eşiyyətindən hazırlanmış yeməyi boşaldın, sonra qadağan etdi. Dedi ki, artıq sizə haram buyuruldu. Bəzi yerlərdə gəlir ki, bu sizə haram edildi. Sonra həmən o haram olunmuş şey küçəyə tökülür. Məsələn, şərab. Haram edildikdən sonra küçəyə tökdülər. Lakin, bu rəvayətdə birinci töktülər qabda olanları, qabları sındırdılar. Sonra dedi ki, bu sizə haramdır. Qılırsınız? Budur nəsxə var. Yəni bu nəsxin növlərindəndir. Sonra hamsinin belə bir nəticəyə də çıxır ki, atı yeyilməyən heyvan başı kəsməklə, başı kəsilməklə təmiz sayıla bilməz. Hazırda eş şey onun başını kəsdilər ləkin murdar olduğu üçün onun nə əti mədə dərisi təmiz sayılabilməz dərisi yalnızca vaxt təmiz sayılər ki o aşılansın aşılandıqdan sonra təmiz sayılabilər həmçinin xoş xəbərlə müjdələmək yəni bu döyüşdə Peygamber Salisəllər həmşəki kimi xoş xəbərlə müjdələyərdir sahabələrini Məsələn, deyə bilərsən ki, sabah inşallah filan şey olacaq. Lakin insanlar da var ki, daima bəd şeylər danışır ki, birdən bu məscid uslu altında qaldıq, ondan izə, birdən buranı partatlıqlar, ondan izə, və s. o cür bədbinlik etmək lazım deyil. Allah s.ə.qədərinə nə yazıbsa, orada da sənin başına o müsibət gələcək, heç yerə qaça bilməyəcəksin. Sonra... Həmsinin faydalardan biri də budur ki, kitab əhlinin kəsdiyi ət və təqdim etdiyi yemək müsəlmanlara halaldır. Rasulullah s.ə.v. Yahudinin ona verdiyi yemək yedi. Bu dəlildir ki, halaldır. Həmsinin hədiyyə, kafirlərdən hədiyyə götürmək, bu da halaldır. Kafirlərdən hədiyyə götürmək halaldır. Bəziləri isə kafirlərlə ticarət etmək haramdır hədiyə götürmək həvalıdır. Təcarət etmək xüsusən. <coughs> Peyğəmbər s.ə.v xeybər döyüşündən qayıtlıqda Vadil Qura adlı bir yerə ilk kəndilər olan vadiyə bir edir. O yerləri də Döyüşsüz. İslamı təklif edir İslamı qəbul etməyi təklif edir Onlardan bəziləri qəbul edir Bəziləri isə yox Bəziləri qəbul edir Bəziləri isə yox Həmən səfərdə Çox maraqlı bir hadisə baş verir Pəqambar səhsələb Əsabəyə yorğun olur Bilal Rədələni tapşırırlar ki Pəqambar səhsələb tapşırır ki Gözlə səhər namazına üzə oyağarsan. Və bütün səhabələ Peyğəmbər sallallahu yatır. Yatdıqdan sonra bilə oyalanır. Və insan da yorulub söykənir dəyə. Gözdür, gözdür, gözdür. Yuxu basır, o da yatır. yatır səhər-səhər onlardan ilk oyanan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmədir. Oyanır, bilə ki, biz Nəyə yattın? <gülüyor> Peralda, radiyallahu anh, demir ki, istirəm, bilmədim, ya Resulullah, üzr istəyirəm, bilmədiyim, ya neysə. Neysə, bir üzür gətirmir, deyir ki, ya Resulullah, sən yatızdıram, də yatızdırdı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dəlil gətirir. Yəni, sən yattın, mənə də şeytan aldatdı, yattın. <gülüyor> Rasulullah s.a.v. deyir ki, qalxın, bu yerdən uzaqlaşaq, bu yer şeytanın yerdir. Biraz uzarlaşdıqdan sonra əmrəlir, azan verilir, sünnəni qılırlar idamə, sonra da farizi Əlbəttə ki, vaxta çıxmasa deməzdi ki, səni yatsıdıram, mənə yatsıdıram. <gülüyor> sonra, namazı bitirdikdən sonra gedib yürüşlərini davam edirlər. Deməli, İbn-i Qeym deyir ki, bəziləri, bəzi alimlər. Bu vacib hadisə, hadisədən nəticələr çıxarıblar. Bu nəticələrdən birincisi odur ki, namazın əvvəlində yaxud sonunda olan sünnələri fərz namazının qazası ilə bir yerdə qılmaq caizdir. Məsələn, heç namazının namazın sünnəsi sonra fərzi. Bu bir, ikincisi qazaya alınmış namazın azanı verilir, verilməlidir. Bu yenə bu hadisədən öyrənilir. İkinci, üçüncü, həmən namaz cəmaat şəklində qılınmalıdır. Tək-tək yox. Dördüncüsü, dərhal, yadına düşən kimi dərhal qılınmalıdır. Lakin bir müşkilə məsələ var ki, Peygamber Salahım dedi ki, bu yeri tərk edib, uzaqlaşaq, uzaqlaşdılar və uzaqlaşdıqları yerdə qıldılar. Bəzi alimlər deyir ki, bu dəyildir ki, gün təzə-təzə çıxırdı. Yəni, şeytan boynuzları arasında və o zaman qadağan olunmuş vaxtdır deyə Peyğəmbər s.ə.v dərhal qılmadı uzaqlaşdı, sonra qıldı lakin hədisdə bu göstərilmir göstərilmir ki, Peyğəmbər s.ə.v məhz günəşin təzə çıxdığına görə namazı tərk etdi haçıq aydın deyir, bu şeytan olan yerdir şeytan olan yerdə namaz qılmamağı göstərir, lakin onun heç bir günəşin çıxmaqına təxliyə yoxdur oradan uzaqlaşmanın səbəbi başqa eydir və ona görə də niqeyim Quran ayəsi gətirir ki yadına düşən kimi Allah'a xatırla namazı dərhal qılmalısan qadar olunmuş vaxt olsa belə bir məsələ ola bilər ki gün çıx günün çıxmağına az qalsın sən sünnəni qılarsan artıq fərzin vaxtı çıxar onda fərzi qılırsan sonra sünnəni onda bir yerdə yatıb qalırsan axırda soyanı da saxlayıb yanddan çıxarmadı. Sonra Peyğəmbər sallallahu bir neçə kiçik dəstələr, 30 nəfərdən 25 nəfərdən ibarət kiçik dəstələri müəyyən yerlərə göndərdi. Bəzilərini Əbu Bəkr başçılığ edirdi, bəziləsinə Ömər, bəzisinə Abdullah ibn Ravaha, bəzisinə Bəşir ibn Sad və sair. Həmsinin göndərdikləri dediyim, səh, Bəşir ibn-i Səd-i Lənsar ilə dəstəsində Üsəmə bin Zeyd radiyallahu Döyüş zamanı bir kafiri yaxalıyır Mirdas ibn-i kafiri yaxalıyır Öldürmək istədikdə kafir lə ilə illallah deyir Şəhadəti gətirir lə ilə illallah deyir başqa ibadətdə layiq olan haqq məbud yoxdur lakin təəssüf Hüsa Məbin Zeyd Rəbə onu öldürür öldürür və Peygamber s.ə.və gəlib xəbər verdikdə Rasulullah s.ə.v deyir ki sən onun qəlbini açıb baxmışdın ki o əqiqətən müləkdən lə iləhə illə Allah dedi ya yox qiyamət gününə buna nə zəvar verəcəksən sahabə idi sahabənin iştihadı bizim iştihadımızdan qat-qat artıqdır. Razısınız? Səhabənin iştahadır, bizim iştahadımızdan qat-qat artıqdır. Öz fikri. Peyğambar sallallahu aleyhi və səlləmin isə o hökmü təsdiqləməsi bütün insanlardan qat-qat üstündür. Çünki ona vəyin hazır olur. O deyə bilərdi ki, bəli, düz etmirsən. Çünki onun qəlbində ifaq var idi. Lakin təəssüflər olsun ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bu hökmü vermədi. Sahabənin etdiyini əksinə etiraz etdi. Hal-hazırda isə görürsən ki, bəzi qardaşlar zahirdən görsə də ki, möməndir şəxs, namaz müsəlmandır, ona inanmağa gəlmir. Öz yox, mən ona inana bilmərəm. Gəlbində Allah bilir nələr var. Gəlbində bəzən elə də deyir, falan-falan şeylər var. Və bu cür izahlar verməyə sağlaşırlar. Təəssüf ki, biz onları da başa düşürük. Onları da başa düşürük ki, onların belə hədislərdən yaqın xəbəri yoxdur. Bu barədə olan hədislər onlarla yüzlərlədir. Tək bu hədislə deyil. Onlarla yüzlərlə belə hədislər var. Və gəfələrlə sizə qardaşını nəsiyyət etmişəm. İndi də nəsiyyət edirəm ki, qəlbləri oxumaq bizə taxşırılmayın. Qəlbləri oxumaq bizə taxşırılmayın. Bizim boynumuzda olan məsuliyyət yalnız insanın zahirinə hüküm verməkdir. bəs salam. Ya əsasla danışmalı, ya da zəndən ozaq olmalı. bəs salam. Allah bizə bu məsələdə kömək olsun. Sonra Peygamber səhələl yenə bir dəstə idam diyarına göndərir və o dəstənin içərisində Əbüqatədə Ənsari Radalanı da olur onlar gəlir müşriklərlə müharibə edir döyüşür və <coughs> o zaman Allah s.ə.v Nisa Suresi 94-cü ayəni nazil edir 94-cü ayəni nazil edir ki ey iman gətirənlər Allah yolunda vuruşun Allah yolunda vuruşun və sizə haqq dayan olunduqdan sonra deməyin ki filan kəs bizə salam verdi o salam verməyinin o salam verməyinə özünü qorumağa çalışdı və s. sonra da onu gedib öldürməyin çünki burada belə bir hadisə baş verir ki müsəlmanlar görür ki bir şəxs gəlir dəvənin üstündə çoxlu pulla, var dövlətlə onlara salam verir. Və onların arasından bir nəfər deyir ki, bu çox hiilə gəl adamdır. Bu yalandan salam verir. Özünü qorumaq üçün vəsərə vəsərə qalxıb onu öldürür. Allah subələ də bu əməli bəyənmər. Dəyir ki, yəyvələzəni əməni zədaraqdın fəsəbilləyə fətəbəyyənəm. Aydınlaşdırın yeryüzündə Gəzib dolaşdıqda, müharibə etdikdə və s. Baxın, görə kimi öldürürsünüz, kimi nə deyirsiniz, kimi nə ehtihamlar, hansı ehtihamlarla ehtiham edirsiniz. Buna baxın, araşdırın, aydınlaşdırın. Ağlınıza, ağlınıza gələn şeyi, hər eşidən şeyi dərhal qarga kimi götürüb, başqa bir yerə çatdırmayın. Və sonra deyir ki, Vələtəkul ilimən əlqələyikmü sələm iləs də müminəm. Sizin salam verən adama de, demeyin ki, mümin değil, bu mümin deyil, bu yalandan salam verir. O, özünü gəlib müminlər arasında mümin kimi göstərmək istəyir. Ona görə gül gəlib hamıya salam verir. Allah bilir. O neydir? Özü üçün edir. O müminləri Allah çalışsa da, həqiqətdə özünü aldadır. Məqara surasında deyir axı, Uxadirunə Allah və ləzinə əmən və mən yaxtavunə illə onlar heç özləri də bilmədən özləri özleri, özlərini aldadır və elə zənn edirlər ki, müminləri Allah'a aldadırlar və qoy onları aldatmaq ilə məşğul olsun sən haqqı yaysan Allahın ayələrini Peyğəmbər səv sünnəsini və sahabələrin dediklərini bu üç şeydən ibarət olan əsası əhl-i sünnəvacmanın əsasını yaysan batil gizlində də olsa, elə gizlində də məhv olub gedəcək əksənə batilə Toxunduqda o, özünü fəxr edir. E, Məni də sayırlar, mənə də cavablar verirlər. Bazım deyil, qoy onlar öz batil fikirlərini yaysınlar. Sən haqqı yay, o haqq özü o batil fikirləri məhv edəcək. <coughs> Sonra, deməli, ayə nazil olur. Abdullah ibn-i Abdullah ibn Hüzey fəhəs-səhmin barəsində ayə nazirə surəsi 59-cu aya Ey gətirərlər Allaha, Rasuluna özü aranızdan seçilmiş ixtiyar sahiblərinə itaat edin Nisa surəsi 59-cu aya Və o zaman Peygamber s.ə.v. bir dəstə düzəldir və onu da başlı təyin edir Göndərir bir yerə yarı yolda ona tabi olanların hansı əməli onun xoşuna gəlmir və əmr edir ki gedin Odun toplayın. Odun topladıqdan sonra od qalayır və deyir ki, əmr edirəm, odun içinə girəsiniz. Peyğəmbər s.ə.v. deyib ki, əmirə tabi olun. Allah da əmir edir ki, əmirə tabi olun. Lakin, o əmirin dediyi, Allahın dediyinə zidd olduğu üçün səhabələr tabi olmur. Tabi olmur və Peyğəmbər s.ə.v. deyir, əgər odun içinə girsəydiniz, bir daha oradan çıxmayacaqdınız. Əbədi zəhənnəmdə qalacaqdınız. Bəli, biz daimə Allah'a onun rəsuluna borc aramızdan seçilmiş ixtiyar sahiblərini itaət edirik. Etməliyik də, bu bizim borcumuzdur. Lakin, elə bir şey ola bilər ki, hətta valideyn əmr etsin, Allaha qarşı üsiyyən hesab olunsun o əmir. Onu bir təyər yola verməliyik. Daha fikir verinməm. Sərt də cavab vermək olmaz. Peygamber s.ə.və Məkkə müşrikləri Hudeybiyyə sülhündə bir çox şeylər təkrifə edilər. Və bütün bunlar Allahın əmrinə zidd idi. Lakin bir təər onu yola verdi. Sonra isə Allah ona kömək oldu. Üslub seçib yola vermək lazımdır. Sərt davransan, heç bir fayda əldə edə bilməyəcəksən. Bəzi bardaçlar təəssüf ki, də ki, sərt davranmaq, hətta vadiyyənlərini kafir belə adlandırır. Kafir, bəzilər deyir ki, hətta ölümü də onun qanı da halaldır. Çünki sahabələrdən biri deyir ki, atamla rastlaşsaydım, onu öldürərdim. Bu döyüşdə olub. Atası döyüşdə kafirlər tərəfindən ona qarşı vuruşur. Ona görə belə deyir. Əgər sənə qardaşın ermənilərə təslim olub, xristiyanlığı qəbul edib, ermənilər tərəfindən sənə qarşı vuruşursa, sən də öldürməsən, başqa bir sənusda gülləyə vurubənə öldürəcək. Elə deyir. Bana görə, sahabələrin dediklərini, Alimlərin dediklərini düzgün qiymətləndirmək lazımdır. Onları zamanəsi ilə, o vəziyyətlə uyğunlaşdırmaq lazımdır. Deyə bilər alim ki, müsəlmanın torpağından bir qaraş götürsələr, bütün müsəlmanlara vacibdir, gelib kömək eləsin. Bunu İbn Teymiə də deyib, Əhməd ibn Həmbəl də deyib. Bakın, bax gör, hansı şəraitdə deyib və hansı zamana uyğun olaraq deyib. Ona baxandan baka, sonra, ona araşdırandan sonra çox şeylər aydın olacaq. <Gülüyor> Peygamber sallallahu əleyhi və Məkkəyə gəldiyi zaman, sonraki, Hudeybiya sülhündən sonra ümrə ziyarətinə gəldikdə müşriklər qırağdan nümunələrə baxıb onlara əl asanır. Deyək Allah Çox yavaş-yavaş, aramla yeriyirlər. Sahabələr yavaş-yavaş ona görə gedirdilər ki, zikr edirlər, Allahı yad edirlər, e, ibadətdidlər. Lakin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm niyyətini qəsdini başa düşür. Əsabələr deyir ki, tavafı tez-tez edin. İlk tavafı 3 dövrəni qaça-qaça edin. Və bir də sax çeyninizi açın. Açın, göstərin onlara öz qüvvənizi. Sizin qüvvənizi görsünlər. Bu döyüşdə Peygamber s.v. Maymun adlı qadınla evlənir və İbn Abbas O, Allah hanıma deyir ki, Peygamber s. s. ehramda ikən, meymun elə evləndi. Bu çox qəribədir. Ehramda ikən, meymun elə Və hədislər gəlib ki, ehramda olarkən, evlənmək olmaz. Bunu necə izah edək? <gülüyor> Əgər bunu, ya təksə bu hədisi oxuyan bu hökumu verər, o hədisi oxuyan başqa bir hökumu verər. İkisini də oxuyan isə çaşıb qalar ki, bunu necə? İzah edək İzahı isə belədir Peygamber səhəlləm Haram aylarda onunla evləndi Bu birinci izah İhram isə Artıq faltarı yeynib İki hissədən ibarət Faltarı yeynib niyyət edib o, Ziyarete başlamak deməkdir Lakin izahı belədir ki Peygamber səhəlləm e, Haram aylarda onunla evləndi Bu birinci izah İkinci izah Ehramdan qabaq Bu, bu icmanın fikri idi Ki Peygamber s.a.v Bu aylarda necə Ehramı geydi Ziyarətini etdi Sonra ehramını çıxartdı Ehramını çıxartdıqdan sonra Hələ ki yəni, haram aydı Ya şəhval olub Ya zil zilicənin 10 günü Bu 5-70 gündən biri Bu günlərdən birində ümrəni edir, sonra ehrəmi çıxardır, artıq ona hər şey halal olur. Hər şey halal olur. Nəyək evlənmək? Nəyə evləndi? Həmsinin, İbn-i Qeym Rahmanullah deyir ki, üzr istəyirəm hamınızdan, səfərdə ikən evlənib qadınla yaxınlıq etmək olar. Bəli, səfərdə bunu etmək olar. Ancaq mən başa düşə bilmirəm ki, evlənib sonra səfərə çıxmaq nə deməkdir? <gülüyor> Təyyarə ilə, təyyarədə yaxınla qətmək, gəmidə, nə bilim, harada, harada parkda və s. Mən başa düşə bilmirəm. <gülüyor> Əgər buna dəlil varsa, biz bunu edənlərin birincisi olaraq. Allah fikir. Sonra, harada qabağını kəsi bilərsə, Qoyma iblarsa səni ümrə edəsən O yerdə də başını qıxmalısan Və gətirdiyin qurbanı Kəsməlisən Qurban gətirməmişsə vacib deyil qurban kəsəsən Vacib deyil Gətirməsən kəsməlisən Və bir də sonuncu Bəyək dediyim o Herakl Tanıyırsanız Herakl kimi deyil Bu Herakl bir dəfə eşidir ki, Abusufiyan və onun tacir dostları onun olduğu yerə İliyyə adlı yerdir ora gəlir ticarət üçün çağırır çağırır üzrünə və tərcüməsini də çağırır deyir ki, ben onlara mən sual verəcəyim, suallarıma düzgün cavab versin, yalan danışsa dostları onun yalancı olduğunu deysinlər Yani, o, yanında 30 nəfərə yaxın tacir dostu var idi. Həm o yalan danışdı ay arasında diavr olardı. Və kişiliyinə sığışdırmır. Nə deyirsə düzgün cavab verir. Peyğəmbər sallalləm barəsində soruşur her axı. Soruşur ki, onun tərəftarları zəngil olanlardır yoxsa kasiblardır, kasiblər. Əgər kasıb dedikdə təkzə maddi kasıb sılıqdan söhbət gəlmir. Çünki Osman varlı idi, Əbu Bəkir varlı idi. Abdurrahman ibn-i varlı idi və s. var idi ki, varlı sahəbələr idi. Rabiyyəllə hanım, kasıb dedikdə təvəzəkar olanlar qəst olunur. Və zəngin olanlar da təkcə Əbucəl zəngin deyildi. Kasıb müşriklər də var idi. Orada və ya zəngin deyil də təkəbürlü qəst olunur. Yəni təvəzəkar olanlar ona itaət edir, təkəbürlülər isə yox. Sonra soruşdu varlı ailədəndir. Zadegan ailəsindən yoxsa yox? Bebi yox. Kasıp çoban olub. Və sərə suallar verir. Bunları Buhari'nin sahih əsərində 7-ci və 8-ci hadisdir, əvvəllərindən. Oxuyub görə bilərsiniz, lakin sonunda bu deyir ki, falan sualı dedim, falan cavab verdim. Peyğəmbərlər də belə olub. Falan sualına falan cavab verdi. Yenə peyğəmbərlər belə bir neçə sualı deyir və deyir peyğəmbərlər belə olub. Abu Süfyan və ətrafında olan müşriklər qəlblərində bunu özlərinə itiraf ediblər ki, bəli, o peqəmbərdir. Kitab əhəli onun peqəmbər olduğunu təsdiq etdi, çünki onlar öz kitablarından onun barəsində həmən o vəsflər ki, suallar ki, var idi mən bu hədisi sizə danışa bilərəm. Dəhvələrlə bu hədisi danışmışım, mən marağımdadır ki, gedib özünüz axtarıb tapıb oxuyasınız. Buxaribin birinci cil yedinci ya səkizinci hədistdir, uzun hədistdir özünüz ondan ibrət alın və sonunda Irakl deyir, deyir ki bəs həqiqətən o peqəmbərdir öz əyanlarını, yaxın əzir vəkilini yığır, deyir ki gəlin ona iman gətirək onlar da dərhal təşrişə düşür aralarında çaxnaşma baş verir və qapıya tərəf qaçır qapıya tərəf qaçırlar ki buna danışır Dinimizden dönelim, kapını açıp artık cemaate haber vermek istedirler ki her akıl dönüp kuskırıp zarafat ettim. O zarafat ettiğine göre bütün müminler İslam alemi onu kafir adlandırdı ki o imansız küfür edip gitti. Bakmayarak ki daha zalimler deyir ki o zahirden korkup belə dedi, kəlbində isə man var idi. Bakın onun bu sözü ki var, mən zarafat ettim. Dinle zarafat etmək olmaz Zarafatsan mən qəbul edirəm, zarafatsan qəbul etmirəm və s. bütün bunlar küfürdür. Din ilə zarafat etmək olmaz. Və Iraqıl kafir kimi öldü. Əs-salam. Görürsünüz, dünyanı <gülüyor> ahirətə dəyişdi, bir sözü ilə kafir kimi ölüb getdi. Albu ki, kimi, müəmmin kimi ölə bilərdi. Və s. Patşalar kimi, müəmmin kimi ölə bilərdi. Allah s.v. Ələlələlələlələlələlələlələlələ Bizim ömrümüzü yaşayıb ömrümüzü canını təpsiiran bəndələrdən etsin. Amin. Həmçinin cihadda olmasa da bizi şəhidlərdən etsin. Amin. Və əgər nə varsa, o bizə qismət olarsa, orada da bizi sabit etsin. Amin. hal-hazırda biz tələsməməliyik. Demək hə, bizə əmr edənlər bizdən də yuxarıda olanlar. O zaman biz təbi olaraq. Assalam. Subhanak Allahumma